Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregård, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig. Så sidder vi her igen og er klar til at tale om forbrydelse og straf, og den her gang faktisk mest det sidste. Øh, Nedim, det har du en vis erfaring med. Det må jeg sige Ja, det kommer vi til at trække på. Vi skal senere i dag have besøg af en anden ung mand, som også har en som han sagde til dig før, vi gik herinde, ikke helt så meget erfaring som dig, men dog har prøvet at gå øh, fra det helt almindelige friliv liv og ind i fængselsvæsenet. Og ham skal vi tale med om det senere i programmet. Dan Bjergård, du har jo en vis erfaring med at smide mennesker derind. Jeg har i hvert fald været med til det. Ja, og øh, noget af det, vi skal tale om indledningsvis, det er, at øh, rigtig mange mennesker at dem, der sidder inde i fængslerne. Faktisk... Øh, rundt regnet en, øh, en god fjerdedel, at de sidder der uden at have en dom for det, de er sat i spil for. Ja. Er det lidt vildt? Jo, det kan man jo sige, altså men sådan i, er reglerne jo. Inde i de danske fængsler, der sidder en fjerdedel af dem, der sidder der cirka, de sidder der uden at være dømt. Ja, det er ikke fordi, de lige sidder og venter på, at de skal dømmes. Det er nemlig det. De er varetægtsfængslet, og det skal det handle om allerførst, fordi jeg lige har haft fornøjelsen af at læse en bog, der kom i februar måned, der hedder Varetægtsfængsling, Danmarks hårdeste straf, spørgsmålstegn. Øh, og den er skrevet af, blandt andet professor Peter Schaff Schmidt, som er på besøg hos os i dag. Velkommen. Tak skal du have. Øh, Peter Schaff Schmidt, du bruger begge dele, ikke? Jo. Ja. Du, er, du er professor og uddannet oprindeligt fra RUG i sociologi og historie. Det er mange år siden efterhånden. Ja. Øh, og så har du en eh, Ph.D.-grad, øh, som, som handlede om fængsler. Du skrev om fængsler også, da du lavede din Ph.D. ved Københavns Universitet. Yes. Øh, men, men historie og sociologi og noget med fængsler, er du så, er du så sådan en blød RUG-type, som bare synes, at det er simpelthen så ressent for alle dem, der kommer i fængsel, og de er bare skal bare have omsorg og sidde skæv på potten og så noget. Er det det, det handler om, projektet? Altså, nu øh, har jeg øh, børn derhjemme, tre stykker, to af dem er 15-årige teenager. Så det der med kun at være sød, det ved jeg ikke, det tror jeg, har lagt på hylden. Men øh, øh, nej, og jeg tror heller ikke specielt af, af, af rukker, os er de søde faktisk. Apropos det, det er jo noget lidt andet. Men dernede, der lavede man gruppearbejde hele tiden, øh, og det... Uh, har jeg hørt meget om sidenhen, at det også skulle være sådan noget rundbords, uh, eller hvad hedder det, pædagogikalløj. Uh, det er faktisk, uh, uh, det er sådan lidt barsk affære, når man laver grupper, og, uh, uh, ja, altså det er, ikke, det er ikke så sødt alt sammen. Men nej, uh, det, det, det, det vil jeg andre vurdere, om jeg er specielt sød og venlig, det, det jeg, er jeg tænker mere, at du har jo så, inden du blev professor, og det er du ved Universitetet i Oslo, Inden da, så har du beskæftiget dig meget med, med menneskerettigheder. Du har arbejdet, forsket ved Institut for Menneskerettigheder. Og så har du beskæftiget dig rigtig meget med det med straf og fængsler. Hvad, yes. hvad betyder isolationsfængsling for mennesker? Hvad betyder, hvad betyder det for pårørende, især for børn af mennesker, der bliver ja. fængslet? Og sådan noget. Jo, og man kan godt sige, hvis det er det, du mener, at... At i den forstand så passer jeg jo ind i en eller anden skærpe der siger, at der er nogen, der snakker om, øh, om det er synd for de indsatte, og så er nogle andre, der snakker om, at de skal have en hård straf og så videre. Jeg tror at i forhold til den diskussion, så tror jeg, det er vigtigt at forsøge ikke at blande tingene for meget sammen, for det er altså. Øh, du kan snakke om, det skal du snakke om, om noget af hensigtsmæssigt. Hvad gør vi, når vi straffer, når vi sætter folk i fængsel? Hvad vil vi vil vi have mindre kriminalitet i samfundet? Hvad er hensigtsmæssigt at gøre. Derudover så kan vi snakke om, det er retfærdigt eller ej. Det er til dels en anden diskussion. Og så kan vi jo snakke om det, du lægger op til nu. Er det synd for folk, at de kommer i fængsler og så videre? Og det er i virkeligheden en helt tredje diskussion, synes jeg. Og der kan man sige, der er det jo... Øh, ja, altså, der er nok ikke en tvivl om, at det er synd for mange af dem, der havner i fængsler, for så vidt, at... at altså, der blev for eksempel lavet en norsk undersøgelse for nogle år siden, som sagde, jeg kan ikke huske de præcise tal, men jeg tror, det var cirka 4 ud af ti af dem, der sad i de norske fængsler, de var blevet udsat for overgreb øh, i deres barndom bare for at nævne én ting. Så det er jo svært at sige andet end, at, det er, at der er noget, der er synd for de her mennesker. Ikke? Altså, og, og vi ved, at, at det er socialt ekstremt marginaliserede grupper, der havner i fængsel ofte. Men det er jo noget helt andet at diskutere om, om man skal have en straf, fordi man gør noget forkert. Og selvfølgelig skal man det. Så dit udgangspunkt, når du beskæftiger dig med, hvordan forholdene er for de mennesker, som så sidder i fængslerne, mm. hvad er det? I det her tilfælde, altså det kan være forskellige ting jo, afhængig af hvad det handler om, men i det her tilfælde, nu hvor jeg har skrevet om fængslet, fængsling, så er det noget, jeg har fået lyst til efter en række år at skrive om fængsler i bredere forstand. Og øh, fordi jeg har fundet ud af, øh, at øh, øh, det er... jeg ja, faktisk er det øh, i øjeblikket en tredjedel cirka af alle de øh, indsatte i kriminalforsorgens som ikke er straffet, som er varetægtsfængslet. Og jeg så grævist fandt ud af, at, øh, at de sidder under øh, brasker og vilkår med dem, der er dømte, og det synes jeg helt grundlæggende er en absurditet. Og det er jo derfor, at vi kalder bogen, det vi gør, Danmarks hårdeste straf spørgsmålstegn, fordi teknisk set er det jo ikke en straf, men det øh, Så det vi har fundet ud af, det er det jo faktisk på mange måder, i praksis, og det er højst besynderligt. Men tror du ikke, det er fordi, at man gerne vil have, at dem, der sidder herinde, skal sige noget? Altså, man vil gerne præfte dem til, at man ikke skal køre dem for langt? Altså, dem, der er varetægtsfændslet? Ja. Øh, jo, altså, det er jo, det er jo, det er jo en diskussion. Øh, det er ikke noget, vi kan bevise, at det er tilfældet, fordi så skal vi jo snakke med dine kolleger herovre, eks <laughs> Men <laughs> okay. vil, vil, jeg lige for lige at tage et tilbage, hvad er det for nogle forhold, du så mener, at er være for dem, der sidder i Varsis Fængslet. Ja, det er faktisk stort set øh, alle. Altså hvis vi, øh, som vi har gjort i den her bog, målt meget, meget grundigt på, altså hvad har du af muligheder for at have kontakt med omverdenen? Hvad har du af muligheder for at lave noget fornuftigt, mens du sidder indespærret? Øh, øh, få hjælp, øh, begynde at øh, få, få et ordentligt arbejde, måske, øh, hvad hedder det, lave noget, der kunne være resocialiserende, øh, have kontakt med din familie osv., osv. Hele vejen rundt, så er det værre. Lad os lige allerførst få på plads dem, der sidder varetægtsfængslet. For at man kan blive det, reglerne er. Sådan bliver man anholdt, og politiet synes, af ham her, eller hende her, men det er stadig flest mænd, vil vi gerne holde på, så skal man inden for 24 timer stilles for en dommer. Og hvis politiet vil have en varetægtsfængslet, så skal der være opfyldt nogle, nogle betingelser. Man kan så blive varetægtsfængslet af dommeren, og det kan være for at forhindre, at man går ud og gør det samme igen. Det kan være for at forhindre, at man stikker af, eller det kan være for at forhindre, at man påvirker efterforskning. Det kan fx mm. være at gå ud og fjerne beviser, eller påvirke vidner, eller den slags. Det er ligesom de begrundelser, der er. Og så har man den her ekstra model, som handler om, om øh, retsfølelsen. Altså det eksempel, jeg plejer at bruge for at illustrere det, det er, hvis, man har en, en, der er, hvis jeg nu slår min mand ihjel, og, øh, og ringer til politiet siger, selv og siger, at jeg kommer altså til at slå mig hjælp fordi jeg blev så træt af <hømmen> Og så bliver jeg anholdt og, og sigtet for drab, og jeg har sådan set tilstået, der er ikke jeg selv afleveret det, jeg nu har slået mig hjælp med. Der, der er egentlig ikke rigtig noget efterforskning, jeg kan ødelægge, der er heller ikke nogen rigtig risiko for, at jeg gør det igen. Men, men det vil simpelthen være urimeligt, at jeg bare fik lov at gå hjem og vaske blodet af, og så fortsætte mit liv indtil jeg fik en dom, så kan jeg også blive varetægtsfængslet. Det er ligesom betingelserne. Og der, mm. der skal man lige huske de med i de der to tilfælde, at. Der er en forskellig strafferamme på, at når i de der sager, der skal det være, så hvis jeg husker, over seks år, og i den anden, der er det noget med halvanden noget. Så, så, så ja, det er det jo det ikke klar. bare, fordi man erkender, at man har været nede og sjæle i, i netto, og man så bliver, bliver varetægtsfængslet. Det er mm. godt. Tak, Dan, Jacob. Øhm, nogle ganske få tal, fra, som jeg har hentet ud af din bog, Peter Scharfschmidt. Øh, man, man kan jo tælle varetægtsfængslinger på forskellige måder. Man kan tælle, hvor mange mennesker er det, og man kan tælle, hvor mange... Varetægtsfængslinger. De to tal er jo ikke nødvendigvis de samme, når det er hen over et år. Men et af dem, jeg så træk ud øh, af bogen, øh, det, der, der har I taget tal fra, fra antallet personer personer, varetægtsfængslede personer fra 2004 til 2014. Og det er en stødt kurve, som går fra cirka 5.500 mennesker i 2004 til knap 7.000 mennesker. 2014. Ja, det er så desværre sandsynligvis misvisende tal, som vi også diskuterer i bogen, fordi at det er jo noget af det øh, lidt overraskende, vi fandt ud af, da vi er i gang med det her. Det her, det er så stærkt et indgreb, og alligevel så har man ikke talt det ordentligt simpelthen. Altså, der var kæmpe forskel på tallene fra Danmarks Statistik, og det er dem, du nævner nu. Og så talene fra, fra andre kilder rigsadvokaten. Ja, og det gælder for vældig mange af de ting, I beskæftiger jer med i bogen, som blandt andet er lavet på nogle spørgeskemaundersøgelser, I har med både indsatte og ansatte, og så refererer til andre undersøgelser, der er lavet. Kriminalforsvaret laver sådan en brugerundersøgelse hvert år, hvor man ja, spørger. Ja. Det, det har I også inddraget. Men det, det går jo igen, at det er meget, meget svært at få overblik over materialet i virkeligheden, fordi tallene opgøres forskelligt, eller også opgøres de slet ikke, og der er store mellem når vi kommer til at tale om regimet i de forskellige arresthus, hvordan tingene fungerer. Så det er faktisk noget, vi ved meget lidt om. kan Men nu brugte du en formulering, som jeg godt ville vende tilbage til. Det her med, at det er meget indgribende at varetægtsfængsel. Hvad er det, du mener, når du siger, at det er stærkt indgribende? Man sørger bare dybt for, at man holder på folken. Man bliver fjernet fra gaden, kan man sige, fra det ene øjeblik til det andet. Og så tager det for det første en rumtid, typisk, før du kan få en eller anden form for kontakt med de nærmeste pårørende. Og derudover så er, ja, som jeg nævnte før, så er det stort set ligegyldigt i hvert fald et par du måler på, så er det mere indgribende end at være afsoner. Og noget af det vigtigste er selvfølgelig, at du har ringe besøgsmuligheder, og det er jo så også noget, vi fandt ud af, at da vi kiggede nærmere på det. I cirka halvdelen af tilfældene, der vil det så være... Kun ved overvåget besøg, øh, du kan få, fordi du har brev besøgskontrol. Øh, du, har, du, har normal, du, har ikke, du har slet ikke ret til at telefonere noget, der er, altså i virkeligheden er, er højst besynderligt hvis du sammenligner os med stort set alle andre lande. Du kan sidde over et års fængslet have dårlige besøgsmuligheder øh, og øh, ikke kunne snakke i telefon en eneste gang med dit barn for eksempel. Æh, fordi man har, man har halvdelen... lov til at ringe til sin advokat ikke? Det, det kan man få lov til men, men hvis man skal ringe om og til sin alt muligt, børn Eller ja. sin kæreste eller et eller andet, så, så det har man ikke lov til Nej. Æh, og Har man øh, det når man sidder at, i man øh, altså, får lov til det Men du har ingen ret til det Æh, Og øh, øh, øh, det, det, de cirka Lige knap halvdelen der sidder med brevbesøgskontrol øh, De er jo så øh, tvunget til at skrive brev Og det vil jo typisk tage øh, to-tre uger Før at sådan når frem det Det bliver gennemlæst. Del... Og det vil sige, at det er en helt umulig måde at kommunikere på i virkeligheden i en krisesituation. Lad os tage den del først. Brev og besøgskontrol. Eller for at sige sådan, man har ikke adgang til telefon, medmindre man kender nogen, der har smuglet en ind. Ikke, Nettem? Ja, Og det øh, gør man jo så yderligere nu for at undgå, at nogen skal have. Så man har ikke adgang til at ringe til nogen ud over sin herokate. Nej, man har som varsigsfængslet ret til en halv times besøg om ugen. Men der kan gå rigtig lang tid, fra man... Det er om det første gang, til man faktisk får besøg. Der er en, mm. der er en temmelig stor del, som overfor jer øh, skriver, at det, det går over en måned, før de så får deres første besøg. Hvad er det for en arrest, hvor det kun er en halv... Jeg har... Jeg har altså, alle ras jer, det er det en time. Ja, men det bliver... Du har ret til en halv time. Okay. Men typisk så får du en time. Men igen, det afhænger af, af, af ja, hvor du sidder og hvordan ressourcerne er. Og hvorfor, det er også hvorfor, det er besøg, det? der bliver aflyst, fordi at politiet ikke har ressourcer til at dem. Fordi så er der det næste, det her med, at man, man har ret til at skrive breve. Det, man, man er jo ikke adgang til internettet og mail og den slags, men man har ret til at skrive gammeldags breve. Så er der en hel del varetægtsarbejder, faktisk overraskende mange, mm. som bliver omfattet af det, der hedder brev- og besøgskontrol. Ja. B&B. Som betyder, at alle de breve, man skriver og sender mm. eller modtager, de skal gennemlæses af politiet. Og det er vel for at undgå, at man på en eller anden måde forsøger at påvirke en efterforskning eller instruere vidner. Og hvis man skal have besøg, så sidder der en politibetjent over hjørnet. Ja, og sikre, eller forbrugerinde. Det ja, Og sikre, ja, de at, man det. <laughs> ikke, at man ikke taler om sagen. Ja. For det er det, man ikke må. Man må ikke tale om den sag, man er fængslet i sådan der. har du været sådan en på vagt Det har jeg ikke, nej. Jeg har faktisk øh, været på den omvendte situation at jeg har besøgt en, der havde brev og besøgskontrol, mens jeg selv var, var betjent, så jeg har øh, jo Men faktisk, du var bare gæst. Jeg var bare gæst og inde at besøge, Æh, men, men, øh, og, og, og der ser man det jo så fra, fra en anden side. Men, men øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, kan man ikke sige, at det ikke er et nødvendigt onde, fordi øh, ja, det virker øh, urimeligt af folk, som... Øh, så der de ikke kan få lov til at ringe til deres børn og andet muligt ting. Men, men der er jo en mening med det, og det er jo for eksempel, som vi hører, at man ikke skal kunne påvirke en efterforskning. Skal man så bare lade være med det, eller hvad forstår du? Altså problemet er, at der er jo intet, der tyder på, at det har den virkning. Og i hvert fald kan man konstatere, at man kan klare sig fuldstændig uden de her indgreb, mange andre steder. I England, som vi bruger som et eksempel, som jo er kendt for at være rimelig hård i filten, kan man sige, når det kommer til det her kriminalitets- og straffeområde, Øh, der kan du få besøg minimum tre gange om ugen, øh, når du var til og de fleste steder, eller mange steder, er det op til seks gange om men, ugen. Men der, du nu, nu siger du, at det ikke virker, men, men der er jo masser af eksempler. Altså senest i denne her, øh, vi lige har set tre dobbeltdrabssag fra Frederiksberg, der var en, en episode, hvor øh, en pårørende til, til en af de nu dømte, havde forsøgt at smule et brev ud i, i skoen. Øh, så, så, så der er jo folk, der forsøges, og forsøger at omgå det netop for at påvirke efterforskningen. Så det må da vel sige, det må altså, da vise, at der er en grund til det. Der findes intet materiale, der kan sige noget som helst statistisk, eller bare med en vis udsavnskraft, om at de her ting er nødvendige for at lave efterforskning. Vi har nogle, og der er nogle ting, der tyder på, at det ikke er nødvendigt. For eksempel så er altså, rigtig mange af dem, vi har snakket med i Kriminalforsorgen, de siger jo, og det, det ved du sikkert også, at det er jo ikke svært, uanset om du har brød på eller ej, så er det jo ikke svært at få beskeder ud Altså det, det siger de ansatte. Ja, det siger de ansatte. Jo, det, men man, det var lidt mærkeligt, at man så, så det, fordi at folk i omgårsloven at man så skulle lade. Hvem det, det jeg siger i den her sammenhæng, det er bare at det ikke har den virkning, som du siger det har, fordi at de kan Nå, få. Jeg siger ikke de, der er nogen vidner, Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg ser bare at der er tilfælde, hvor folk forsøger at omgås ja, det. Men du kan sige det på en anden måde. Jeg ser på det som et myndighedsindgreb. Ikke? Du laver et indgreb, som nu har vi ikke snakket om, hvordan det påvirker så, kan man sige personligt og helbredsmæssigt og så videre. De, de var vi Det ved. tager vi ham lidt. Ja. Men, øh, øh, men myndighederne laver et indgreb, som er langt stærkere, end når du får en straf. Også selvom du er dømt for drab og får 14 år eller et eller andet. Ikke? Så laver du et indgreb her. Og der, er, der er intet, der tyder på, at det har den virkning, som man siger, det har. Ja, en bliver, anden interessant diskussion. Jeg bliver bare nødt til at, at sige, det, det passer altså ikke. Hver gang jeg blev anholdt, så ja. var det værste, jeg vidste, det var bare eksempel, Fordi jeg vidste, så kunne jeg ikke komme i kontakt med min kæreste, min familie, ja. øh, mine venner. Men det er jo den virkning, Man jo, de jo, men lige... gør jo, at du presser en person til at, at anerkende det, politiet har sigtet dig for. Yes. Og så sige, okay, fint nok, så får I det her kasse, ja. og får lov til at ringe til min kæreste. Det er der en god... Det, det er der men nu det to forskellige ting. For det, jeg svarer på herover, ja. det er, om det stopper den ulovlige kommunikation. Og det, siger jeg, det gør det, det er der intet, der tyder på, at det, at det er en effektiv måde at stoppe ulovlig kommunikation. Ja, det, er... det, du taler om, det er jo en helt anden virkning. Det er pression. Men jeg tror også, det er derfor, de bruger Ja, men Nedim, måske det er, er også muligt. et spørgsmål om... Det er ulovligt i så fald. Hvis, hvis vi, vi <laughs> <mig hvis>, <laughs> strammer og stram, det sådan lidt firkantet ud, men, så kan vi også godt sige, at de gange, du er, er blevet øh, varetægtsfængslet, så har du faktisk gjort noget, du ikke måtte. Ja. Ja, og det kan vi jo sige nu sådan i bagspejlet. Men udgangspunktet er jo stadigvæk, at... Man ikke er skyldig i noget, før det, man har fået en sådan dom ved retten. Ja, det, det, vil det, det lærer sige, vi jo at, allerede, at, når vi kommer ind. Husk nu, du er skyldig til, at du har været i retten. Og ja, det siger du, vi jo også til skal... fængselsbetjentene hver dag. Øh, husk nu, jeg er jo ikke kriminel, jeg er jo ikke blevet dømt endnu. Ikke? Men du bliver, det jo ikke, når du bliver behandlet som en idiot derinde, og du bliver behandlet som om, du er blevet dømt. Men jeg tænker bare, nogle af de redskaber, man bruger hos kriminalforsorne og politiet og sådan noget, jeg kan da godt se, hvorfor man bruger dem. Det er jo, jo for at få folk til at i, snakke igen, hurtigere. Ja, men igen, det du snakker om nu, hvis det er tilfældet, så er det for det første ulovligt, kan man sige. Ikke? For det er pression, og så er, er du, øh, det Det må man ikke. Altså, øh, øh, jeg plejer... Mit svar på det der spørgsmål, det plejer at være, at jeg er sådan set helt enig med dig, uanset om vi kan... Vi kan ikke bevise, at man anvender... Altså det har vi jo hørt fra mange øh, indsatte, og også fra mange kriminalforsorger, der mener, at man bruger det præcis som du siger nu, som pression. Men det er ikke noget, vi kan bevise, at det er tilfældet. Men jeg plejer at sige, uanset om politiet anvender det med det motiv eller ej, uanset om de anvender det for at øh, presse folk, så vil det have den virkning. Det er jo klart. Fordi præcis som du forklarer nu, hvis du ikke kan snakke med din familie osv., og du ved, at hvis du siger afslører alt tilstår osv., så, så, så er grundlaget for at have brøvbesøgskontrol, det forsvinder, det retlige grundlaget. Så, så du kan faktisk komme til at sige noget, bare for at få fjernet det BRB, selvom du ikke har gjort det? Ja, det er, også, det er jo et, også et problem i forhold til, om du var anke din dom, ikke? for du ved, at du kan risikere at fortsætte øh, på øh, Vartiks øh, regime. Ikke? Men, men øh, skal, skal man så helt fjerne det her øh, varetægtsfængsling? Er, er det det, som du siger? Nej, nej, nej, overhovedet ikke. Jeg snakker om måden, det foregår på, simpelthen. Ikke? Altså, varetægtsfængsling er jo et helt rimeligt øh, indgreb, og vi hørte øh, de forskellige årsager til det. Ikke? Jeg snakker udelukkende om, hvordan man administrerer det, ikke? Altså, så et så er, at man frihedsberøver mennesker, selvom de ikke har en dom. Ja. Det kan man være nødt til, at, at de grunde vi remse ja. det, Dit fokus er så, jamen, hvordan er vilkårene? Og det, yes. man kan se, når man læser din bog, det er faktisk ret skræmmende læsning, synes jeg, at, at på stort set alt, hvad der vedrører forholdene, så er det åbenlyst værre at være varetægtsarbestand, mm. og det vil sige uskyldig, fordi man ikke har fået en dom, end det er afsonen så viser det sig jo også, at, at rigtig, rigtig mange af dem, som sidder i varetægtsfængslet, de på et tidspunkt bliver fundet skyldige. Der er fældende afgørelser. Mm. De får en dom. Mm. Så betyder det jo, at ø, den tid, man måtte have siddet i den betragtes som afsonet. Det vil sige, hvis man nu har siddet i varetægtsfængslet et år, og man får en dom på fire år, oh. jam, så, har man, så er man af med det første år allerede. Ja. Går det så ikke op op? <laughs> øh, nej. Det gør det ikke. Altså, det er jo stadigvæk en absurditet, at man straffer folk hårdere, før de er dømt, end efter de er dømt, ikke? Og det er, øh, øh, altså, vi har utroligt dårlige tal på det her område til at sige noget om, hvor meget varetægtsfængsling rent faktisk fylder som straf, om man så må sige. Fordi at vi kan sige, at øh, vi fik gravet nogle tal frem, øh, som siger, at cirka 4 ud af 5, cirka 80 procent, de får en ubetinget frihedsstraf af dem, der sidder i varetægtsfængslet, men vi ved ikke, hvor mange af dem, der så faktisk allerede har afsonet den det, straf, når det kommer ud. er måske for fodlænge bagefter eller noget andet. Ikke? Jo, eller, eller sidder varetægtsfændstet længe, men ender med en betinget ja. dom, eller måske med en frifændelse. Der er et enkelt eksempel. I har jo masser af eksempler fra interviews og, og sådan noget i bogen, øhm, som, som øh, er også jo... Interessant læsning. Og der er en, der er en endelig eksempel med en mand, som er, jeg mener, socialpædagog, som blev varetægtsfængslet, øh, angladet for narkohandel. Og han sad i i 18 måneder, 16-18 måneder, øh, og blev frifundet ved retten. Mm. Mm. Altså, min, min lillebror, han blev sigtet for mor, sammen med nogle venner, mm. om. og han blev altså også fri, og han sad i varetægtsfængslet over et år, og han blev også frikendt. Ja. Og så fik han 80.000 her Der tænker jeg, var det er et år af dit liv, du har mistet, og så får du 80.000 kastet over. Jo, og, og man ser det her andet eksempel, øh, han, øh, han, han beskriver så, hvordan han ved ud udover at han så havde en grund i sygdom, som gjorde det vanskeligt for ham at arbejde, så var han jo bankrott. Han havde ingen penge, men han kunne heller ikke få sygedagpenge eller dagpenge eller noget, fordi han er jo ikke haft nogen tilknytning til arbejdsmarkedet i de der 16 måneder, han havde siddet varetægtsfængslet. Så, så det kan da godt være, at han fik en erstatning for den tid, han havde siddet der. Men Ens liv er stadigvæk ødelagt, selvom man egentlig er frifundet ved retten. Mm. Hvordan gør man i andre lande, hvor du siger, at de ikke har det på den måde? Hvad gør man der? Der kan folk ringe og skrive frit ud? Eller? Altså, det er meget forskelligt fra land til land, og jeg har slet ikke overblik over, hvordan det er alle steder. Vi har taget fat i England som et interessant eksempel, fordi at de, som jeg sagde før, er kendt for at være hårde på det her område. De sætter flere folk i fængsel, vi gør, og, og, er ikke... og straffer dem længere osv. Men de har kan man sige, det helt omvendte princip lige på det her område, at, at du har særlige privilegier, du har flere rettigheder, når du er varetægtsfængslet, fordi at du er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og du derfor kan have langt mere kontakt med familie og så videre. Ikke? Men, men er det så, er det sådan, hvad skal man sige, summen af kontakten, der du, er, du, du henviser til? Fordi hvis vi nu siger, at, at man så blev enig om, at jamen, du skal have lov til at have besøg af din familie fem timer om ugen, mm -hmm. vil det så være... Vil det være okay, eller der er stadig den her problematik med, at, ja, som Marie-Louise siger, der sidder en betjent og øh, overværer dit besøg, der er nogen, der læser dine breve osv. Er, er øh, altså jeg synes, man skal se på stort set alle de ting, vi tager fat på øh, her i, øh, i, i vores bog, men er et rigtig godt sted at starte. Ikke? Det vil være, at, som du er inde på nu, at sige, okay, vent lige lidt, vi, vi bliver nødt til at sørge for, at, at for eksempel et barn kan se sin øh, øh, far på nogenlunde ordentlig fason, ikke? mens den her sag den bliver udredt. Så, øh, så det ville være et vældig godt sted at starte. En af udfordringerne, øh, som I også, og det er jo også griber ind i noget af det, du har beskæftiget dig med tidligere i din forskning, det er spørgsmålet om isolation. Mm. Det har jo været, en, så længe jeg kan huske, en, en diskussion det her med anmeldelsen af, af isolationsfængsling for varetægtsarbestander. Det er jo lykkedes i Danmark at få mm. bragt det tal ned, så de seneste er noget med under 1%, som ved retten får en kendelse om, at de skal varetægtsfængsles i isolation. Ja. Det viser sig så at øh, ude i virkeligheden, eller inde i virkeligheden, der er der alligevel vældig mange, der sidder isoleret. Og en del af det handler om de rent fysiske rammer. Altså at arresthusene simpelthen er bygget i en tid, hvor man synes, at fanger skulle sidde i hver sin celle, og mm. ikke have noget med hinanden mm. at gøre. Mm. Så der er nogle fysiske rammer, som gør det vanskeligt, at, at man kan have en eller anden omgang med hinanden, og derudover så er der sådan nogle disciplinære straffe. Man kan komme i et hvis man har gjort noget, man ikke må. Ja. Er det ikke også en hælde? Mm -hmm. Har du også en vis erfaring med? Øhm, eller man kan være i det, der hedder, ironisk nok, frivilligt enrum. Det kan være typisk pressede ja. mennesker, den ene eller den anden art, som, som vælger at gå i, mm. vælger at sidde isoleret. Ja. Men... Så, så, så for vældig mange af de her varetægtsarrestanter, så sidder de altså en meget stor del af døgnets timer, hvis ikke de 23 ud af de 24 alene mm. i en celle. Hvad er det, det gør ved mennesker? Jamen, det er jo sundhedsskadeligt. Der, der er forskning fra øh, ja, Danmark og Sverige for eksempel, men også USA og mange andre steder, der øh, tydeligt har vist, meget klart har vist, at isolation er øh, skadeligt, og det kan gå relativt hurtigt, øh, øh, at de her skadevirkninger sætter ind. Det kan være, en række psykiske reaktioner depression for eksempel, angst og så videre det kan være meget alvorligt og man kan blive psykotisk så isolation er sundhedsskadeligt, det er farligt vi ved ikke hvem der reagerer på det på hvilken måde før at det sker men det er farligt, det er et stort problem og der kan man sige, at det du snakker om nu det er jo at hele resthusvæsenet historisk set er indrettet til at alle skal sidde i isolation det er derfra vi kommer og da debatten om isolationsfængsling under varetægt startede sidst i 70'erne der var det stadig omkring øh, halvdelen af alle varetægtsfængslede, der sad i isolation. Så selvom man så har gjort op med det, og det er jo en vældig god historie, at man har reformeret det system, og, og igen i forhold til det, vi snakker om før, der sagde politiet jo også i starten, jamen vi kan, altså, det kan I godt glemme, vi kan ikke opklare forbrydelser, uden at sætte folk i isolation. Og der er intet, der tyder på, at det har påvirket opklaringsprocenten. Men vi står stadig med at retshuse, som er bygget til isolation, Øh, med nogle få undtagelser øh, øh, har de stort set ingen øh, fællesskabslokaler osv. Så, så mange steder, der er det, øh, som du sikkert ved alt om, der er det så cellefællesskab. Ikke? Det, det vil det sige, man er sammen. To mekanisme, der gør, at du ikke sidder i total isolation næsten, ikke? det er, at du kan sidde sammen med en øh, kammerat på cellen øh, nogle timer om eftermiddagen og om aftenen. Det var, altså, men jeg kan lige sige, at hvis du sidder isoleret, så kan du også få lov til at få besøg en pres. Det gjorde jeg jo. Ja. Og så sidder jeg og spiller ja. bagammeren med ham. Ja. For, men jeg havde jo bare brug for at snakke med en, men du har ret i, fordi jeg kan huske, da jeg sidder isoleret, det eneste, du ser, det er jo en fængselsbetjent hele tiden, og han har bare den der dominans over 24 timer. Ja. Og, og, og da jeg så blev øh, løsladt efter retten, der, der kan jeg huske, at når jeg så en øh, tog, øh, togbetjent, eller hvad de hedder, så en kontroller ja, kom gående. Der kunne jeg mærke, at mit hjerte bankede mig, og det kunne jeg ikke forstå. Altså, jeg kunne det var bare fordi, du ikke havde nogen billetten i det. det havde jeg jo. Jeg fået den at fælge, jeg var <laughs> på lyst at jeg skulle hjem. Men jeg kunne bare mærke, at nu kom der en eller anden med, med raslende nøgler og havde et eller andet uniform på, og jeg kunne godt mærke, at jeg, jeg begyndt sådan at svede i fingrene og sådan noget. Ja, ja. Så der, der, skete, der skete jo et eller andet med mig der, jo. Øhm, her til sidst, vi skal desværre sige farvel til dig lige om lidt, men, ja. men, øh, men vi, vi taler jo også her i vores program, og det gør man jo også i fængselsvæsenet, hos politiet og politisk, om det her med. Et er, at man idømmer en straf, fordi nogen har gjort noget, de ikke må, og så skal de straffes i samfundet, men vi vil jo også gerne have, at der kommer bedre mennesker ud af den anden ende. Ja. At man i en eller anden udstrækning også fanger tendenser til radikalisering og ekstremisme og så videre. Der er også misbrugsbehandling. Der er også sådan nogle mere øh, psykoterapeutiske behandlingsprojekter om øh, vredes, øh, og lære at styre sine aggressioner og den slags, man kan i fængsel. Alt den slags foregår jo især, når man kommer til arvezonerne. Ja. Vil det, det hjælpe noget, hvis man i højere grad kunne sætte ind med de her ting allerede under varetægtsfængslingen? For det ved jeg da, at man jo er tilbageholdende med fra politiets side om at begynde ligesom, at skulle arbejde med de her mere resocialiserende ting, før man har en dom, fordi det kolliderer med efterforskning? Altså man, man kan i hvert fald sige, at sådan som det er nu, så vil varetægtsfængslingen være en kæmpe bremseklods i forhold til senere muligheder for at resocialisere folk. Fordi, at, fordi at du laver det her stærke indgreb, som øh, kan være øh, ekstremt stressende og... Øh, Øh, problematiske for de indsatte. Altså det, du har mest brug for, når du havner i en krisesituation, dem der øh, gør det, øh, det er kontakt med, med, med din familie. Og det er netop det, du sker væk i den her situation. Ikke? Så hvis du skal senere, og så sidder du måske et halvt eller helt år under de her vilkår, hvis du så øh, senere skal lave noget resocialisering, så vil det være, øh, øh, så har det have været en er der stor chance for, at du havde ødelagt en hel masse af den mulige resocialisering. Altså fordi der er opbygget en eller anden vrede frustration? Eller... Ja, problemer, øh, og du har, hvis, hvis du har haft et job, så har du mistet det, osv. osv. Ikke? Og øh, en masse psykiske øh, problemer kan opstå under varetægtsperioden osv. Ikke? Så det er, øh, på den måde er det jo ikke nogen hensigtsmæssig øh, måde at gøre det på. Samtidig så er det klart, øh, så, øh, som jeg også var inde på før, jeg siger ikke, at man ikke skal varetægtsfængsel, det er slet ikke det, det handler om, og politiet skal skal naturligvis øh, have gode vilkår for at opklare forbrydelser, ellers så får vi heller ikke mindre kriminalitet i samfundet. Så det er selvfølgelig en balance, man skal finde. Men, øh, men sådan som det ser ud lige nu, så er det altså meget styret af en historie, der går helt tilbage til 1800-tallet. Og det er ikke fordi, at det er gennemtænkt, øh, hvordan man gør det her. Det vil være min påstand. Men man kan sige, jeg ved, at hvis vi nu havde nogle repræsentanter fra forbund her, så ville det sige, at man kunne løse rigtig meget med flere ressourcer. Det er jo dyrt. Men det lyder som om, at en del af det, du siger, det er, at man kunne også løse rigtig meget ved at bygge nogle nye resthuse. Det, det er jo omuligt dyre. Ja, altså det er jo også noget, jeg jo, har foreslået. Men man behøver ikke, altså det er jo klart, det vil løse nogle problemer, men, men det behøver man ikke at gøre. Man kan, man kan gøre mange ting også uden at, øh, øh, uden at bygge nye resthuse. Det er, det er der mulighed for. Så hvis du må sende nogle gode råd øh, baseret på din forskning, hvad er så det vigtigste på en top tre? At gøre, Jamen, for at gøre. Ikke, at ikke, at, øh, at livet skal være en dans på rosa for mennesker, som er mistænkt for alvorlig kriminalitet og sidder varetægtsfængslet med politiet efterforsker, men for at det er rimeligt måden, det foregår på. Altså, der er mange ting at tage fat på, men jeg tror, at en af de ting, man skulle starte med, det var at sige, at vi sætter fokus på det her område hele vejen rundt og siger, at det er noget, der er prioriteret. Vi vil godt finde ud af, hva, hva, hva, hvordan varetægtsfængsling virker. Hvad kommer der ud af det? Hvor mange bliver egentlig dømt? Hvor mange, hvor mange bliver frikendt? Det ved vi ikke præcis bare for at starte med noget helt basalt. Hvor mange af dem, der kommer ud, har afsonet det meste, der sidder i og så osv., begynder at se, hvordan varetægtsfængsling egentlig virker. Det er en ting, der er vigtigt. Få noget statistik på det her område, sætte fokus på det. Det er ikke, det er ikke kun afsoning, det handler om. De her mennesker fylder en tredjedel af pladsen i, i, i, i kriminalforsorgens institutioner. Sæt noget fokus på dem, og hvad der kommer ud af, af varetægtsfængsling. Det er en ting. En anden ting, som vi også har snakket lidt om, det er at begynde at se på, på de her, og specielt brev og besøgskontrol, det kunne være et konkret sted at starte, ikke? At sige, øh, øh, at ah, det må vi altså have nogle helt andre kriterier for, hvornår vi anmelder, så det bliver meget, så vi er på, at her er det virkelig nødvendigt. Det må også være enormt ressourcekrævende, det her brevbesøgskontrol. Jeg tænker, at nu sidder jeg og kigger på dig, den vi har gået. Det her med, at, at man skal stille politifolk til råd til at sidde i besøgslokalet, øh, når der skal være besøg, eller sidde og læse brev igennem, det må da Ja, der er jo ingen tvivl om, at arstandbehandling, det er noget, af det, der, der fylder utrolig meget. Det er, jo også, øh, det er jo noget af det, der kan lægge hele afdelinger ned, og, og de her historier, man kender fra blandt andet dem, som efterforsker Narcosager, de kan jo få at vide sådan øh, halvvejs i året, at nu må de ikke tage flere. Så altså, man må simpelthen ikke gå ud og anholde flere, fordi at man har så mange afstander, der skal mm. arstandbehandles, så, mm. så det er jo øh, rigtig ressourcekrævende for politiet også. Det er der mm. ingen tvivl om. Så måske kunne man simpelthen bruge pengene bedre ved at mere systematisk aflytte alle de der... Øh ulovlige mobiltelefoner, og så kigge skårene væk i nogle breve folk smugler med ud. Men hvordan skulle du aflytte dem? Du ved jo ikke, de er der jo. Der findes adskillige eksempler på, at man ja, faktisk har fået aflyttet? folk dømt, ja. fordi man har aflyttet det, de har lægget og, og visket i en. I Men en uanset hvad jeg sige, så bør man lave det her øh, regime om, så du for eksempel for igen at starte et sted, kan have en nogenlunde ordentlig kontakt med din familie. Øh, øh, øh, det vil være, det vil være øh, øh, en rimelig ting at, at justere, jeg kan jeg, siger, men jeg tror, at politiet elsker det redskab, og det kommer ikke til at ske. De elsker bare, at de kan presse dig til at sige noget, så du går få lov til at snakke med din mor eller dine børn og sådan noget. Så, ja, det er en kamp, du kommer til at... Men jeg skal nok stå sammen med dig. <laughs> tak skal du have. <laughs> ja, men det jeg tror jeg, du har ret i, at det er en kamp, det her også altså, af mange forskellige årsager. Fordi at det er så indgrået system, og det har rødder tilbage til 1800-tallet altså ikke give op, af det en grund. Af de øh, knap 7.000 personer, som øh, i de seneste tal, vi har, sad, blev varetægtsfængslet i løbet af et år, der sad en fjerdedel op til en måned i varetægtsfængsel. 17 procent af dem sad mellem 2 og 3 måneder, 37 procent sad mellem 4 og 6 måneder, og resten sad længere. Og bare som en enkel service serviceoplysning kan sige, at øh, sådan et døgn i et arresthus, den koster 1.199 kroner. Så det er også noget dyrt noget, vi har med at gøre. Peter Scharfsmidt, vi kunne tale vældig længere om det her. Jeg håber, du vil komme en anden gang, og indtil da, så vil jeg anbefale din bog. Varetægtsfængsling, Danmarks hårdeste straf, spørgsmålstegn. Og den er skrevet, det sagde jeg før, vi gik i studiet, så jeg siger det gerne igen. Den er skrevet på en måde, som man faktisk godt kan holde ud af læsen, selvom man ikke sidder på et universitet og forsker. Den er udgivet oh, okay. af Jurist- og Økonomforbundets forlag, og kom i februar måned i år. Peter Scharfsmidt, tak for det, du kom. Tak. Find Radio 24 på Facebook. Facebook.com. Radio 24 vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjergård, Nedim Yassar, og mit navn er Marie-Louise Toksvi. Æ, Dan Bjergård, kan du huske, at vi for en uge siden talte om, at der var lavet den her frit Light aktion med, at man kunne aflevere våben? Det kan jeg huske, Og du sad sådan og... Du sad... Er det for meget at sige, at du gjorde en lille smule nej, eller? Ah, det gjorde jeg ikke. <laughs> nej, no, du gjorde det Han gjorde jeg, lidt. Jeg, jeg, jeg, jeg tror, jeg, det. jeg svivlede på, på virkningen på af På effekten af ja. det, men... men øh... Har du så... Øh, det synes jeg så, du skylder. Hvordan går det? Øh, er der kommet noget ind? Jeg har i hvert fald set, at der øh, oppe i Nordsjælland mm -hmm. er øh, faktisk kommet nogle vældig gamle våben fra 2. verdenskrig ind, præcis, som vi talte om. Æh, og de faktisk lige nu efterlyser en, øh, en 90-årig mand, som har været inde med dem. Og det er ikke, fordi våben er ulovlige, men det er, fordi at historien bag de her våben er så spektakulære, som man gerne vil, vil fortælle til noget museumsbrug. Men det er altså ikke rock- og bandemedlemmer, der har været af dem. Jeg husker ikke, mig, jeg sagde til dig, at de ikke ville komme. Nej, men du, du havde et forslag sidste uge, som jeg forstår, du har fået vældig mange reaktioner på. Ja, det har jeg. Vil du høre den? Ja, jeg vil gerne høre det igen. <laughs> Jamen, mit forslag var, at, at øh, hvis bandemedlemmer kom ind og afleverede, det behøves ikke være det kan være hvem som helst, en borger i Danmark kommer og afleverer øh, deres våben hos politiet, så vurderer man, hvad våbenet var værd, og så gav man 40% af våbenets værdi tilbage til personen. På den måde så var, var der måske nogle bandemedlemmer, der sad derhjemme, og ikke har råd til deres husler eller mad til eller noget. Og så tænker han, hvad kan jeg sælge? Jeg kan gå ned med min pistol og få en tus 2014 og så kan han betale sin husleje eller nogle af de her narkomaner, som sidder og passer på de her våben for de her bandemedlemmer, han sidder og kigger under sit øh, trappe, og så ser han, der ligger en kasse med 2-3-9 millimeter, og så tænker han, det kan jeg sgu da lige gå noget og få nogle penge for, og så kan jeg købe mig et fif. Eller så et så et kan band. man lave sådan en parallelimport, hvor man kører til Østeuropa og køber våben, og så sælger videre til staten. Og Men det, måde... det der er da bedre end, at de henter dem i Østeuropa og bruger dem ud på gaden, at så betaler vi, vi bruger jeg ved ikke hvor mange ressourcer på, at få betjente ud og finde de her våben, så hvorfor ikke bare betale de her bandemedlemmer for at komme og dem? Man kan jo faktisk allerede, som der er nu, er der jo mulighed for... Øh, det er så ikke ved at gå på afløb, men altså man kan få en dossør for, hvis du for eksempel kan... Hvis skal man sige? en, der har et våben, eller fortælle om politiet, hvor der, der ligger våben, så er der mulighed for at få et dosser for det. Så, så på en eller anden men måde... får man så, hvis man får sådan Hvis ja. jeg nu siger, at jeg ved, at hjemme hos Dan Bjerregård, der ligger der et eller andet, og de så går ud og finder det hos dig. Ja, men det er sådan... Det er en jeg mig. Der, jeg tror ikke... Øh, det, det kan faktisk godt være, der gør det nu, men dengang jeg var i politiet, fandt det, så der ikke sådan et katalog om, hvad man lige præcis fik. Men, men man kan godt få sådan nogle et par tusind kroner for det. Jamen... Øh... Den opfordring skal der hermed være givet videre. Hvis man lægger ind med oplysninger om den slags, så kan der være, at der er lidt til <laughs> Du lytter til Radio 24 /7. Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio med Dan Bjergaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toxvi og vi har fået en ny gæst i studiet. Velkommen Mads Stiensen. Jo tak. Du kommer her jo blandt andet for at tale lidt videre om det, vi talte med vores tidligere gæst, øh, professoren, som har forsket i fængsler og varetægtsfængsling. Øh, fordi du har nemlig prøvet det, det der med varetægtsfængsel og fængsel, ikke helt på samme måde som dem her, vel? Nej, det, det, det tror jeg ikke, man kan sige. Jeg, jeg vil lidt mere ham, der kom udefra og ikke uh, fattede noget som helst, da der foregik, og så gik jeg lidt rundt og kiggede på, hvad, hvad det var, der... Der... Og, så, og så fandt du en som mig og glemte under hans arme. <laughs> jeg tror jeg ikke, jeg måtte mødes med dig. <laughs> Nå, måtte det ikke? Du blev dømt for bedrageri og fik to og et halvt års fængsel, som er afsonet og ude af verden. Nu. Det er rigtigt. Ikke sandt? Jo. Og øh, du er 25 år gammel og har dermed din erfaring med det kriminelle Danmark bag dig. Ik? Jo, det må man da sige. Så det vi gerne ville høre uh, tale med dig om, var jo blandt andet det her med, som du siger, at komme ud fra et pænt og... Øh, Måske ordentligt et ret ekstravagant liv med stor lejlighed og så osv. Og så havnede du i en celle i Vestre fængsel. Ja, ja man, man kan sige, hele det her med varetægt, der er ingen tvivl om, at der er... Øh... Øh, problemet ligger i, hvorvidt det er for at straffe og for at presse, som der også blev snakket om før, eller om det bare simpelthen er et værktøj, der er nødvendigt. Øh, og det er jo de afvejninger, der skal ske. For jeg tror ikke, det må helt ret i, at der, der, det bliver brugt i et eller andet omfang som en måde at presse folk på. Jeg kan sige helt øh, fra mit eget eksempel, der fik jeg at vide, at jamen, Mads, hvis du skriver under på det her tilstår, de her cirka 35 millioner, jamen, så kan du altså komme ud inden for ganske få dage. Altså ud af varetægt? Så kan jeg komme ud af varetægt, og så kan, vi, kan jeg få en dom senere. Hvis ikke jeg gør det, jamen, så kommer jeg til at sidde i varetægt, og der kunne, som han sagde til mig, det, det sidste tilfælde, der havde taget omkring et år. Hvor længe sad du i varetægt? Jeg sad kun i 8 uger, øh, og, og, og jeg, jeg fik at vide, at jamen, hvis jeg havde det her, det skal siges, at jeg havde gjort det, så derfor havde jeg jo rimelig nemt ved at gøre det. Men hvis jeg gjorde det, så øh, kunne jeg komme ud rimelig hurtigt og få en god sommer. Så jeg kom ud i, øh, i april med unge og havde en hel sommer ude, før jeg altså, røg så røgte videre Så fik du din dom, og så kom du til afsågning? Ja. Men, men det giver vel næsten sig selv, at hvis ikke du erkender forholdet, så kræver det længere tid for politiet og efterforske sagen? Øh, Både over, fordi øh, nu mener jeg ikke, der var vanvittigt meget mere efterforske i den sag. Øh, det, det kan man sige, det kan politiet han anden opfattelse af, men forholdene lå jo de fleste løb et halvandet år tilbage. Så, så, så det var begrænset, hvor meget der var sket siden da. Der. Øh, men derudover synes jeg stadig, det, det, det har en eller anden form for effekt, når man får at vide, står der i Vesterfændsel og kan kigge ud i aprilværet og få at vide, jamen du kan komme ud i overmorgen eller du kan risikere at sidde i et år. Og det er, jo, det er jo det, der gør, at varetægt i høj grad er så hård en straf. Det er jo fordi, du ikke ved, hvad der foregår. Og når du har fået din dom og afsunger, jamen så ved du, du, du skal sidde der i tre år, fem år, eller hvad det nu er. Når du sidder i varetægt, så har du fire-til timer i døgnet, hvor dine tanker bare siger, okay, får jeg et år, får jeg to år, for jeg fem år. Du anger det ikke, og det er det, der er vanvittigt hårdt. Kan du huske, hvordan du oplevede det at komme til Vestre Fængsel her i København eller Valby allerførste dag, første gang? da du blev sat af derude? Øhm, ja. Der lugter grimt, ikke? Det kan jeg ikke engang huske. De gange, jeg, jeg har jeg været jeg der, er der, er på, besøg, der øh, på besøg, der synes jeg, der, der lugter virkelig. Det er også besøgslokalet, der ja. lugter. Hvorfor tror du, der gør det? <laughs> det ved jeg ikke. Det er bare det var sådan et indtryk, jeg okay. husker fra de gange, jeg har besøgt fængsel. Men, men sad du i isolationsafdelingen, altså i vest? Nej, det gør jeg ikke. Hvor sad du nord. så? I nord. Og allerede? Det var over, hvor banderne sidder Ja, så jeg var opgraderet eller nedgraderet, ja, ja. det ved jeg ikke. <laughs> det skifter vist også lidt. Ja, okay. hvad, hvad, hvad. Øhm, hvad synes du om de andre, der sad der? Mødte du dem? Jeg, jeg mødte dem jo mere eller mindre ikke. I de otte uger, jeg var der, jeg tror jeg, en gang var i et kursus i, hvordan det var at sidde i fængsel. Det var et par dage, hvor man sad der nogle timer, og så fik man nogle penge for at være med til det. Og Der tror jeg, jeg mødte otte andre. Hvordan tro, tror du du ville, eller du blev behandlet anderledes end en sådan en som Nedim? Kunne du mærke at, at du måske ikke lige var deres, øh, hvad skal sige, sådan mønster eller normal fange? Øhm, Ja, så altså, jeg, jeg tror at de øh, både af hensyn til mig men også af hensyn til øh, en der er inde i rummet at de behandler mig på en anden måde, fordi de... Hvem de? Altså, B tjentene, eller både både, både findelsesbetjentene og politiet. Fordi de, de både ved, at jeg, jeg har brug for en anden form for information, og jeg tror heller ikke, at hvis man sidder der for 20. gang, at man gider at høre de samme ting for 20. gang. Øh, så ja, jeg tror, de behandlede mig anderledes. Øh, derudover så kunne man ikke komme om, at det var ret omtalt i medierne. Øh, min mor hørte, at jeg var blevet anholdt i, i nyhederne på P3. Så derfor var de meget ops på at gøre alt, helt efter bogen. Ja, altså, ja, du, var, øh, du var jo velkendt i medierne, før du blev døbt. Ja, det var jeg. Før de her bedragerier. Jeg, jeg vil lige sige, at jeg sidder her og bliver faktisk lidt sur over, at du kommer ind og får et kursus i, hvordan nu sidder du her og, og får penge for det. Og jeg kom ind i en celle og så fik jeg bare sådan en regelsel øh, sat frem, og så sagde han, du trykker bare på knappen hvis du har nogle spørgsmål, og så gik han nu af dagen. Jeg, jeg er ret sikker på, at det er et kursus, der ikke bliver tilbudt. Jeg var 17 år, faktisk, og jeg har aldrig hørt, om okay. det kunne... Det var ikke noget, der var eksklusivt mig. Det var hvis noget, alle kunne. Jeg tror bare ikke, at folk gad, hvis man sad der for 10 år gange. Jeg gad Og for jeg gad. Skulle godt at få penge for jeg det, der, ved, det. Jeg tror, man fik 9 kroner i timen. Det er noget. mange penge. <laughs> men men da, da du så skulle afzone, da du fik din dom, og, ja. og skulle afsonen det her 2,5 års fængsel, så kom du så i et almindeligt åbent fængsel ja. og sad. Ja. Var du bange for det? Nej, jeg var ikke bange, men, men det er da klart, at man, man er nervøs over, okay, hvad, hvad er det, jeg skal ind til at, at være i de næste mange, mange måneder? Fordi hvis jeg nu sidder og bare kigger på, på dig, der sidder herovre for mig, og Nedim, der sidder ved siden af, ikke? så ligner du jo ikke en af Nedims gamle venner, fra et, som, som kender fængslerne indenfra, og som sidder der med, med sit uh, halvkarsklippede hoved, og sin brede skuldre, og sin tatovering over det. Altså, sådan ser den selvfølgelig også ud, men lad det ligge. Du, du kommer fra en helt anden verden. Jeg ville altså savle, hvis jeg så dig på gårdetur. Okay, det ved jeg ikke. Okay, med. Det er ikke sådan savlet, men <Olivia> <lan? middels> jeg vil bare tænke, ham der, han skal være min ven, når han kommer ud. Det er med det samme. Når jeg kigger på dig, tænker jeg, det er en mand med jern. Ja. Yeah. Hvor, hvorfor siger du det, Nedim? Fordi, man, altså, min tankegang, det kan godt være, jeg har slippet det der baggrund og det miljø der, men jeg har stadig tanken om, hvem, hvem fanden kan finde ud at lave penge på den her og hvem kan jeg ikke. Og når jeg kigger på dig, tænker du går her med den der fine stil og hård tilbage, ligner en for 2900 happiness. Du skal da være min ven, når du kommer ud. Og der vil jeg gøre alt for beskyttet fordi så skylder du mig, når du kommer ud. Ja. Jeg, jeg ved ikke, om jeg simpelthen bare ikke forstod, hvad der foregik rundt om mig, fordi jeg oplevede aldrig det her behov for beskyttelse. Eller, ja, det er det, jeg siger. Jeg, jeg, tror, jeg tror heller ikke, jeg overholdt de kodeks, der var derinde, fordi som du sagde før, det der med nøgler, jeg gik bare med et kæmpe nøglebund til alle mine lejligheder, og der gik to dage, så var der en, der sagde, at du ikke godt få dine nøgler væk, for hver gang tror jeg, at det er en vagt, og så gemmer jeg telefoner og hash og alt. Så, så jeg tror på ikke eller anden måde, at jeg var et håblys Men, tætter, men kunne, du mærke, kunne du mærke på de her fanger, at de snakkede tættere på en anden måde? Nej. Eller følte øh, du bare sådan en tal, de Altså, Jeg vil sige, når, da jeg først var i jamen der sidder man trods alt nogle mennesker, man skal bo sammen med i, <gør> i flere år, så, så der bliver man nødt til bare at snakke rimelig frit. Men det er da ikke nogen hemmelighed, at... Folk går jo og sammenligner kriminalitet, det gør man jo. Og, og folk går jo og tænker, okay, du har fået fem år for noget hash, du har tjent øh, 500.000. Okay, ham der, hænger har tjent en 30 millioner for to og et halvt år. Altså folk gør jo op, hvad for en kriminalitet kan betale sig. Øh, altså derfor var der da en større interesse for mig, end for en eller anden, der havde størket i netto. Du sådan, var, var det sådan en form for prestige, du havde derinde? Nej. Nej, det, det, det føler jeg egentlig ikke. Det, det er klart, at der var mange, der var interesserede, også fordi det havde været i medierne, og der, der sker bare ikke ret meget derinde. Så det, så det var der en stor historie på det lille jyske fængsel, at jeg overhovedet kommenterede. Okay, jeg prøver på en anden måde. Var der folk, der smilede og nikkede til dig, når du gik forbi dem og hilste på dig? Ja, det var der mange, der gjorde. Ja, det kan fortælle dig, at det er da et godt ikke til andre. Så, så jeg får bekræftet det, jeg siger. Forklar lige igen, Altså... Man smiler og ikke Nej, det gør man ikke, fordi hvis der kommer en ny en ind i fængsel Så bliver du observeret i hvert fald en til to dage Og så finder man ud af med andre, om der er nogen, der kender Og hvis der ikke er nogen, der kender så sender de en, en, en person over til dig Der går sammen med dig, når du går rundt i cirklen i Vester Der går du rundt i sin firka Altså og så, på gårdturen? Ja, på gårdturen Og så spørger han dig, hvor kommer du fra? Hvad sidder du indenfor? Er du med nogle bander? Og så skal du svare på det og man har jo fundet ud af, hvem du er igennem medierne, og når folk hilser på dig, så ved de jo godt, hvem du er. Ja, ja. Jamen, det er igen det, jeg tror overhovedet ikke, var jeg fattede det godt. Jeg kiggede bare rundt på mig selv og kiggede lidt. Hvad med hele det her? Det er jo ikke nogen hemmelighed at du også sådan udfordret hele systemet lidt ved blandt andet, du købte nogle designmøbler til din afsoning osv.? Hvordan forsøgte at fortsætte den her lidt ekstravagante livsstil, du havde haft inden? Hvordan blev det modtaget? Jamen, det, det, det den første manøvre, tror jeg, var, der jeg blev hentet øh, til en weekend øh, i en stor musik, der var kommet fra København og øh, fyldt med venner, der ville feste, og direkte til champagnefest på Café Victor. Øhm, det, det var meget delt. Øhm, dem, der jeg snakkede med, de syntes, det var sjovt og fedt, men, ja, men jeg hørte også primært fra personalet, at der var nogen, der gik og havde lidt ondt i røven over, at, øh, at de gik og knoklede derinde for 9 kroner i timen eller hvad det er, man får og så Rækker jeg 20.000 af på at finde til at hente mig på en udgang. Hvor havde du alle de penge fra? Ja, jamen øh, heldigvis så har jeg jo betalt det af, som jeg, jeg skulle betale. og øh, øh, Der er ikke meget tilbage, men, men jeg, jeg tjener stadig min penge på, på mit lille firma. Så. Og det kunne du også, mens du, du afzoome? Det, det var så det, jeg, det viser, at jeg ikke kunne i samme omfang. Og det, det var nok det, der frustrerede mig mest i starten. Det var at komme med den her indstilling om, okay, det kan godt være, at jeg sidder inde, men mine medarbejdere skal ikke straffes. Det skridt havde bare ikke helt den samme opfattelse, så det var svært at passe i nogle firmaer. Øh, inden du kom ind her, der fortalte du mig, fordi i fængslet i varetægtsfændigheden, der kommer en socialrådgiver ind jo, og spørger, om der er nogle regninger, de skal hjælpe dig med. Og, og, og da jeg så inde, det var sådan noget, vil I hjælpe mig med min husleje, så gik de ind og betale min husleje i, i op til seks måneder, tror jeg, og så kunne de ikke betale mere. Men prøv lige at fortælle din historie. Jamen, i øh, vartægtfændslet, der, der, der tror jeg overhovedet ikke, det var et spørgsmål. Øh, men det er rigtigt nok, at første gang, jeg overhovedet er i kontakt med det offentlige og en socialrådgiver, jamen det er, da jeg kommer til afslutningen og, og de begynder at sige, nej, men er der noget, vi kan gøre for dig? Luk mig ud. <laughs> Ingenting kan gøre det, så tror jeg ikke, der er. Så siger hun, ja, men vi kan jo hjælpe dig med diverse ting, og vi kan måske kigge på, at vi kan betale noget husleje. Og så siger hun, det, det må I da gerne, hvis I vil det. Øh, det tror jeg bare ikke, I vil. Så siger hun, nej, lad os kigge på det. Og så siger jeg, altså min, den ejendom, jeg lige nu sidder i, den står i 245.000 om måneden. <laughs> Så kiggede hun også på mig og sigte, men, altså, det kan du ikke komme i nærheden af. Sigte, nej, jamen det havde jeg heller ikke forventet, men nu var det dig, der kom til mig og spurgte. Så, øh, så der er ingen tvivl om, at der var en eller anden distance mellem den måde, de var vant til at gøre tingene på, og det liv, jeg havde på det tidspunkt. Men det lyder jo også som om, at du altså, du får det jo til at lyde som om, at når ja, så, så havde du svindlet og bedraget og snydt nogle mennesker, og så fik du den her dom på to og et halvt års fængsel, men her gud, det var jo... Du kunne stadigvæk tage på weekenden i limousine, og de andre smilede endelig tættere på gårdturene. Det var så altså åbenbart nogle grunde til, som du ikke selv fangede. <laughs> ja. Altså, virkede det at give dig en straf? Ja, det gjorde det i høj grad, fordi man, man kan sige, at jeg er ude af det i dag. Så, så jo, det har da virket, og, og det, det er jo fordi, at den straf, man får, det er, jo, det er jo ikke det, at man sidder og savner, når man sidder i fængsel. Det er jo ikke at kunne gå ned på Café Victor og drikke en flaske rosé. Det, det, man savner, det er jo lige netop at kunne øh, give sin familie et kram, og øh, kunne selv bestemme, hvornår man vil gå ud og pisse efter klokken 9 om aftenen. Det, det, er jo, det er jo den, man får frataget. Det er det, der er straffen. Alt det andet, det er bare min lille øh, krøllede jerne, der prøver at bruge sin tid på et eller andet, og prøver at provokere på politiet ved at købe ægget til min celle, og fjerne den, når de kommer, og så køber altså stolen, stol. designerstolen. Ja, ja, lige præcis. Ja, det lagde du nogle billeder af på Facebook, ikke? Og så blev der lidt ballade, var det ikke noget jeg, jeg, jeg købte ægget til min celle, og så kom politiet et par dage efter for at hente den, så havde jeg fjernet den, da de kom. Det var de meget opredt og så købte jeg et BO-fjernsyn bagefter. <laughs> så tror jeg, de havde opgivet mig der. Beste cellekammerat, vil jeg sige. Men, men, men så, så det var ikke sådan et udtryk for, at, at du var skidelig glad med det hele? altså Det var noget tidsfordriv, altså, for, for det har jo hjulpet for, for dig, kan man sige. Altså, det, det, jo, der er ingen tvivl om, at det var der en eller anden form for overlevelse for, min, for, for mit det her med at sige, okay, det kan godt være, at de har taget alt fra mig, men jeg kan i det mindste sidde i en pæn stol mens jeg sidder og skammer mig, og det, det, det er også fordi, at man, man, man føler hurtigt, at man skal gå og vise anger over for andre, og det er det, samfundet vil have, og det, det kan jeg godt blive irriteret over. Men, men man hører jo sådan tit, øh, folk siger, der er ikke nogen, der bliver bedre mennesker af at ryge i fængsel, eller man bliver bare mere kriminel og man får noget noget mere netværk og nogle flere kontakter i det kriminelle miljø, og så fortsætter man, når man kommer ud. Ja. Men, men tror du, det er så enestående for dig, at, at, at fordi du kommer med den baggrund, du, du gør, at det er anderledes? Ja, det tror jeg faktisk. Altså hvis man kigger, der, det er... Man kan også se på, hvor mange der vender tilbage til fængslet, og det er jo ekstremt mange. Øh, og der er da helt andet tvivl om, <laughs> som vi også snakker om før, der var jo også mange, der kom og havde en af gode ideer til, hvordan jeg kunne hjælpe dem. At... Aha, det, hvad <laughs> så det, det kan man sige, det var et valg, at jeg valgte at sige, jamen det vil jeg ikke, fordi jeg har nogle andre ressourcer at trække på, men hvis jeg blev lukket ud og bare stod med en kæmpe regning på sag som kørsten, og ikke kunne få et job på grund af en klættet straffetest, så ville det da være en, en løsning, der var mere tiltalende end det er for mig nu. Nu, nu øh, en af grundene til, at... Øh... At øh, Dan og, og du overhovedet kom til at tale sammen, som ledte frem til, at du sidder her i dag. Det var jo den, øh, den dom, som Flemming Østergaard, øh, Don Ø, kan du godt lige kalde ham, ikke? Kære Don. Øh, har, har fået, som, øh, som det jo for ganske nylig er afgjort, ikke øh, skal forbi højesteret. Han er blevet idømt fængselstraf. Han og hans øh, makker, kan man kalde det, Jørgen det, Glistrup fra Parken, i øh, idømt fængselstraf, som skal afsones. Ja. Uden i øvrigt at sammenligne domme eller gå ind i detaljerne i det, så, så er, det jo, er vi jo over i, i sådan en dom for økonomisk kriminalitet, som jo adskiller sig vældig meget fra det, som er Nedims fortid. Men til gengæld er jo den samme slags øh, kriminalitet, altså vi er over i det økonomiske, som ja. du er dømt for. Ja. Er der forskel, tror du, på hvordan man reagerer alt efter hvilken kriminalitetsform man er dømt for, og på hvordan omgivelserne reagerer? Ja, altså man kan sige, at de fleste er rimelig. Øh, de, de fleste mener, at vi dømmer meget, meget blidt i forhold til personfald, kriminalitet, øh, men relativt højt i forhold til økonomisk kriminalitet. Og man kan sige, at der ligger jo den mekanisme i det, at det er de færreste, der banker nogen ned med en eller anden overvejelse over, hvad det vil kunne føre af konsekvens. Hvorimod når man sidder og laver økonomisk kriminalitet, jamen så har du et eller andet vurdering af, okay, kan det her betale sig i sidste ende? Var det det for dig? Var det sådan en iskold kalkyle over, om det kunne svare sig? Ja, det var det ting, vi Jeg vil sige, hvis jeg vidste, at jeg kunne have fået 20 år for det, så havde jeg ikke gjort det. Men var du godt klar over, at de ting, du lavede, det ville kunne koste en, det er jo forholdsvis lang fængselstraf, to- og et halvt års fængsel, er det ikke? Jo, men det, det hele sted kom jo ved, at jeg fik en, øh, en skattesag, hvor de var uenige med den måde, mine midler var placeret på, og så fik jeg at vide, at jamen, indtil sagen var afgjort, der måtte jeg mere eller mindre leve på et minimum, og jeg kunne ikke få nogen lønudbetalt, og kunne ingenting. Øh, da, da det ligesom foregår, jamen, så er det så, at jeg siger, okay, jamen, hvad, hvad fanden gør jeg så? Og så begyndte jeg at tænke penge på en anden måde, og da man ligesom fik den første sigtelse, jamen, så fik du at vide, okay, du kan få to år, men om du bliver dømt for 2 millioner eller for 20 millioner, det, det er relativt lille difference, der vil være så, i straf. Jeg skal bare forstå dig rigtigt. Hvis man øh, render rundt ud på gaden, man ordentlig købet af påvirket, hvad ved jeg, er en del af et eller andet miljø, hvor der bare bliver slået på tæven, og man banker nogen ned, så er det meget, siger du meget sjældent af en refleksion før, som hedder, hvis jeg tæver ham her nu, så får jeg... Denne her straf. Det er jeg tro, det <laughs> men, men det har man ligesom, man har indløbet til at nå at tænke over det, når det drejer sig om økonomisk kriminalitet. Det har du ofte. Man kan så sige, i forbindelse med den konkrete sag, jamen der kan man jo så snakke om, hvorvidt det er, øh, altså om det er øh, Det kan jeg jo ikke gå ind og sige, hvorvidt de har øh, bevidst har gjort det. Det har man i, i dommen besluttet, at de har. Men det er jo svært at sige... Og det tror jeg heller ikke, at vi skal åbne for her. Slet ikke i betragtning af, at vores tid er ved at være gået. Mads Dinesen, det var rigtig pænt, at du vil komme og fortælle om din fortid. Jeg håber, du har ret i, at det har haft en effekt, så du ikke gør det igen. Det var Politiradio for i dag med Dan Bjergård, Nettem Yassar, med navnet Marie-Louise og vi er som altid tilbage om en uge. Du lytter til Radio 24 /7. Om lidt er der nyheder.